Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 18.2 Він все зробив точно так, як планував зробити заздалегідь. Провів контакт, якось проник у свідомість Старка, так само, як Старку вдавалося проникнути в свідомість Теда. Але хто знає, які страшні невідомі сили мав він залучити задля досягнення цього. Горобці і усвідомлення їхньої реальності були жахливі, але написане було гіршим. Він не припускав, що олівець і зошит для записів будуть теплими, якщо їх торкатися рукою. Нічого дивовижного. Свідомість цієї людини була подібна до печі для випалу. А зараз Ісус Христос, ось вона, вийшло з-під Його власної долоні. Милостивий Боже! «Ти думаєш, що можеш пошкодити мене цією штукою, сестричка?» запитав я її. Дозволь мені сказати тобі дещо, це не вдала думка. А ти знаєш, що відбувається з тими, хто втрачає щасливі думки, чи не так? Сльози тепер бігли її щоками. Що не так, Джордже? Ти втратив деякі зі своїх щасливих думок? Немає нічого дивного, що це зупинило безсердечного сина Суки на якийсь момент, коли Тед вимовив ці слова. Адже сам Старк їх вимовляв перед вбивством Міріам. «Я проникую його свідомість під час вбивства, і я був там». Ось чому я сказав йому цю фразу під час телефонної розмови в магазині. Перед ним з'явився Старк, що змушує Міріам дзвонити Теду, який набирав сам за неї номер, оскільки вона від жаху забула його, хоча бували багато тижнів, коли вона щодня дзвонила по півдюжини разів. Тед знайшов цю забудькуватість і розуміння Старком її причин жахливими і переконливими. «А зараз Старк взявся за бритву, щоб...» Але Тед не хотів читати це. І він не робитиме цього. Він підняв руку вгору і витяг долоню, ніби на ній був свинцевий вантаж. Порушилася та байдужість, яка існувала при контакті між пальцями, олівцем та папером. Тед відчув біль у пальцях, особливо вказівному, на якому сильно набрякла і почервоніла подушечка і внутрішня сторона. Він продовжував дивитися на списану сторінку – сповнений жаху та подиву. Найменше у світі йому хотілося знову братися за олівець, щоб замкнути цей дикий зв'язок між Старком і собою. Але ж він не взявся за все це тільки, щоб читати написаний самим Старком звіт із скоєним ним вбивством Мір'ям Коулі, адже так. Припустимо, що птахи повернуться. Але ж ні, птахи зіграли свою роль. Ланцюг, який він створив, ще цілий і діє. Тед не знав, звідки він це справді знає. «Де ти, Джорджа?» – подумав він. «Як виходить, що я тебе не відчуваю. Чи це тому, що ти не впевнений у моїй присутності тут, як і я у твоїй? Чи ще щось? Де, чорт, забирай, ти є!» Він спробував висунути цю думку на передній план своєї свідомості, намагаючись зробити її видимою, немов яскравий неоновий знак. Потім він схопив олівець і почав підносити його до зошита. Як тільки кінчик олівця торкнувся паперу, рука Теда сама притиснула лист і розпрямила його, щоб було зручніше писати. Олівець написав. «Не в цьому річ, – сказав Мешин Джеку Ренглі. – Усі місця однакові. – Він зупинився. – За винятком, можливо, дому. Я це знатиму, коли потраплю туди. – Всі місця однакові. – Він одразу впізнав цей рядок, а потім весь шматок тексту. Він був із першого розділу першого роману «Старка. Шлях Мешина». Олівець зупинив свій власний акорд на якийсь час. Тед підняв його і глянув на рядки, наче подряпані і колючі. За винятком, можливо, дому, і я це знатиму, коли потраплю туди. У шляху Мешина цим будинком служила Флетбуш-Авеню, де Алексіс Мешин провів своє дитинство – чистячи більярдну, яку тримав його страждаючий на алкоголізм батько. А де будинок у цієї історії? «Де будинок», – подумав Тет і повільно опустив олівець до паперу. Олівець зробив цілу низку рідких М-подібних ліній. Потім знову засовувався в руці Теда. «Будинок там, де знаходиться старт», – написав олівець нижче зображених ним птахів. «Каламбур. Що він може означати?» Чи був ще тепер контакт у силі, чи Тед почав сам себе дурити? Він, напевно, не дурив себе з птахами, і під час написання першої порції тексту він знав це точно. Але відчуття тепла та примусу явно поменшало. Його рука ще відчувала онімілість, бо він з величезною силою стискав олівець, і тому також свідчила велика вм'ятина на вказівному пальці Теда. Але чи не читав він сам у цій статті, що люди нерідко дурять самі себе сеансами автоматичного запису, оскільки їхнім рукам наказує не дух, а власні підсвідомі думки та бажання. Будинок там, де знаходиться старт. Це все ще Джордж Старк, і якщо це щось його означало, то тільки що тут, у цьому будинку, так? Тому що Джордж Старк народився тут. Раптом уривок із тієї чортової статті в журналі People сплив у свідомості Теда. Я заправив аркуш паперу в мою друкарську машинку, і потім витяг його назад. Я друкував на машинці всі мої книги, але Джордж Старк, мабуть, не належав до шанувальників машинопису. Можливо, тому, що вони не проходили курсів машинопису в тих кам'яних готелях, де він мав проводити свій час. Хитро. Дуже хитро. Але це всього двоєрідна спорідненість по відношенню до реальних фактів. Взагалі-то це далеко не перший випадок, коли Тед розповідав історії, дуже далекі від істини. і Він вважав, що далеко не останній випадок, оскільки життя його ще не було закінчено. Це було просто змішання реальних і вигаданих епізодів і фактів. І Тед не знав жодного письменника Белетриста, який пише романи чи оповідання та повісті, хто б не робив цього. «Ви це робите навіть не для того, щоб здаватися краще, ніж насправді», Оскільки частіше навпаки трапляється, що ви виглядаєте куди дурнішими і смішнішими, ніж це властиво вам у повсякденному житті. Головним мотивом тут є саме те, як заявив один з газетярів: коли ви маєте вибір між правдою та легендою, друкуйте легенду. Те, що є брудним та моральним для документального репортажу, може стати базою для чудової балетристики, перехльостування якихось спотворень і перебільшень завжди супроводжує будь-який життєопис, подібно до звичного кашлю після багатьох років куріння. Факти, пов'язані з народженням Старка, насправді були зовсім відмінними від викладених у версії People. Не було жодного містичного рішення писати романи Старка від руки. Хоча згодом це справді перетворилося на ритуал. А коли це перетворюється на ритуал, автори робляться так само забобонними, як спортсмени. Гравців бейсбол можуть носити роками одні й ті самі шкарпетки або кросівки, якщо вони вже перемагали раніше. Те саме роблять і письменники, що досягли успіху, тільки повторюють вони свій вдалий досвід не одягом або взуттям, а самими робочими процедурами. Звичка старка писати олівцем виникла лише тому, що Тед забув захопити стрічки для машинки в свій маленький кабінет у літньому будинку в Касл Року. А оскільки його ідея роману була занадто гаряча і не терпіла довгих очікувань, він люто схопив зошити олівець, що підвернулися під руку, і випадково опинилися в ящиках письмового столу, і... Оці дні ми виїхали в наше містечко біля озера трохи пізніше, ніж зазвичай улітку. Бо мені довелося вести цей тритижневий блок-курс, як він називався, «Методи творчості, ідіотський предмет», це було в пізньому червні того року, і я пам'ятаю, як не зміг знайти жодної нормальної стрічки для машинки в літньому будинку. Чорт забирай, я пам'ятаю, що ліс скаржилася, що там не залишилося навіть кави. Будинок там, де знаходиться старт. Розмовляючи з Майком Дональдсоном, хлопцями з журналу «Піпел», розповідаючи йому напіввигадану історію народження Джорджа Старка, Тед пересунув саме це місце з літнього будинку, до свого основного будинку Владлоу, навіть не подумавши особливо на цю тему. Це було зроблено тому, вважав Тед, що Владлоу він написав набагато більше з усього раніше ним надрукованого. І якщо ви вирішили щось вигадати, то Ладлоу більше підходив до цієї придуманої вами сцени, ніж щось інше. Це звично для письменника романів заздалегідь придумати сцену. Але Джордж Старк дебютував зовсім не там, хоча пізніше він справді разом із Тедом створив більшу частину романів у Ладлоу. І саме тут вони жили своїм дивним подвійним життям. Будинок там, де знаходиться Старт. У цьому випадку таким будинком є Касл Рок. Касл Рок, який також є місцем, де розташований цвинтер Хоумленд. А саме звідти говорила свідомість Теда, якщо не свідомість і Алана Пенкборна мав уперше з'явитися на світ Джордж Старк у своєму вбивчому фізичному втіленні приблизно два тижні тому. Потім, згідно із законом природного розвитку, всього існуючого у світі, інше питання виникло в голові Теда. Це питання було настільки природним, і все це сталося настільки спонтанно, що Тед навіть почув самого себе, що бурмочить, Наче питання поставив боязкий шанувальник маститого письменника на званому вечорі на честь свого кумира. «Чому ви хочете знову повернутися до написання роману?» Тед опустив олівець до паперу. Ще раз його рука автоматично перевернула і розгладила сторінку в зошиті. Але цього разу запис розпочався далеко не одразу, після зіткнення олівця з папером. Тед уже подумав, що, можливо, контакт порушився але потім олівець у, у руці сіпнувся, наче він був живий, але тяжко поранений. Він смикався кілька разів, залишаючи якісь криві лінії, але потім написав «Джордж Старк, Джордж, Джордж Старк, там немає птахів, Джордж Старк». Перед тим, як зупинитися, ніби дихає з присвистом, вже списаний механізм. «Так, ти вмієш писати своє ім'я, і ти можеш заперечувати існування горобців». «Дуже добре. Але чому ти хочеш повернутися до написання роману? Чому це так важливо? Так важливо, що треба вбивати людей?» «Якщо я не писатиму, я помру», – вивів Олівець. «Що це означає?» – пробурмотів Тед, і він відчув, як дика надія опановує його голову. «Невже все так просто?» Він припускав, що це можливо, особливо для письменника, який не має іншої справи. «Боже!» «У світі достатньо справжніх письменників, які не можуть існувати, якщо не займаються творчістю або відчувають, що не можуть уже творити. І у випадках з людьми на кшталт Ернеста Хемінгуея вони справді приходять до такого сумного кінця. Чи це правда?» Олівець здригнувся, потім провів довгу ламану лінію нижче останньої фрази. Вона сильно скидалася на голосовий відбиток. Продовжи, — прошепотів Тед». «Що ти хочеш сказати?» Розпадаюся на частини», – написав олівець. Букви були і кострубаті, і чинили опір при виведенні їх на папері. Олівець смикався і ковзав між пальцями, які були біловоскового кольору. «Якщо я натисну ще сильніше, – подумав Тед, – це все просто розвалиться. Втрачаєш, втрачаєш необхідний зв'язок, там немає птахів, там немає чортових птахів, ох, ти сучий син!» «Вилазь з моєї голови!» Раптом рука Теда відсмикнулася. У той же час олівець підстрибнув і вискочив з пальців, наче під впливом гіпнотизера. І Тед схопив його долонею, як кинджал. Він опустив його вниз. Старк опустив його вниз. І раптом олівець знову зник уже в лівій руці, в м'якій долоні між великими і вказівним пальцями. Кінчик графітного стрижня, частково стертий під час запису думок Старка, вискочив і пройшов крізь долоню Теда майже наскрізь. Олівець попрямував за графітом і тріснув. Калюшка крові раптом заповнила поглиблення в олівці на місці графіту, просочила весь корпус, і раптом та сила, яка все це зробила, пішла. Різкий біль пронизав руку Теда, з якої нарешті випав закривавлений олівець. Тед закинув голову назад і стиснув зуби, щоб утриматися від відчайдушного вию, який роздирав йому горло, намагаючись вирватися назовні. У кабінеті було обладнано маленьку ванну-кімнату. І коли Тед зміг пересуватися, він пройшов туди, щоб оглянути свою рану під яскравим верхнім світлом флюоресцентної лампи. Рана виглядала немов кульова, абсолютно кругла дірка, облямована обгорілими краями. Потемнілість нагадувала скоріше порох, ніж графіт. Тед перевернув долоню і побачив яскраво-червону крапку – розміром із голівку сірника на тильній стороні. Кінчик олівця. Як близько він дійшов до кінця свого шляху, подумав Тед. Він лив холодну воду, поки його рука не задубіла, а потім узяв з аптечки пляшечку з перекисом водню. Він не міг тримати її в кулаці і притискав до себе середньою частиною руки, доки інша рука витягала з пляшечки корок. Потім він залив дезінфектант у рану, спостерігаючи, як рідина починає забілюватись і пінитися зі стиснутими від болю зубами. Тет поставив перекис на місце, а потім перебрав ще кілька пляшечок із медичними рединами, вивчаючи їх наліпки. У нього траплялися сильні напади болю в спині після його падіння на гірських лижах два роки тому, і добрий старий Х'юм виписав йому перкодан. Тед приймав ці пігулки дуже рідко, оскільки вони явно діяли на нього як снодійне, і йому було майже неможливо щось писати після їхнього прийому. Нарешті Теду вдалося виявити пластмасову упаковку з пігулками за кремом для гоління, якому було майже тисячу років. Тед відкрив кришечку за допомогою зубів і дістав пігулку на край раковини. Він подумав, чи не взяти ще одну, але вирішив, що не варто. Вони були надто сильнодіючими. І, можливо, вони вже зіпсувалися. «Ти можеш закінчити цю дику ніч у конвульсіях і вирушити до шпиталю, як щодо цього?» Але Тед вирішив спробувати. Адже іншого вибору не було, біль був нестерпним. А щодо шпиталю? Він подивився на рану і подумав. «Мабуть, мені слід її показати, але будь я проклятий, якщо це зроблю. І так надто багато людей дивляться на мене, як на безумця». Останніми днями, скорочуючи мені цим життя. Він висипав ще чотири пігулки і поклав їх у кишеню штанів, а саму упаковку прибрав до аптечки. Потім заклеїв рану пластером. Дивлячись на пластер, Тед подумав. Він заманив мене в пастку, у пастку своєї свідомості, і я потрапив прямо до неї. Але що справді сталося? Тед, як і раніше, нічого не знав точно, але був упевнений лише в одному – він більше не хоче повторювати цю виставу. Коли Тет відчув, що знову володіє собою, або хоча б наблизився до свого звичайного стану, він поклав щоденник назад у шухляду, вимкнув світло в робочому кабінеті і вирушив нагору до спальні. Він прислухався вже на другому поверсі. Чи все спокійно? Близнюки тихо спали. А ліс також. Перкодан, мабуть, не настільки вже застарів і розпочав свою роботу. Біль у руці потроху відступав. Якщо руку ненароком зачепити, то він, напевно, скрикне від болю. Але якщо він буде уважний, то все не так вже й погано. «Ах, але як вона болітиме вранці, і що ти збираєшся розповісти, Ліс?» Він точно не знав, що саме він скаже. Ймовірно, правду чи, бодай, частину її. Ліс давно навчилася розпізнавати, коли він говорить неправду. Біль зменшився. Але після шокового ефект всіх цих пережитих раніше шоків все ще залишався. І Теду подумалося, що в нього піде чимало часу, поки йому вдасться заснути. Він спустився на перший поверх і глянув на патрульну машину з поліцейськими охоронцями. Він зміг помітити вогники двох цигарок у середині темної машини. «Вони там сидять, як пара холодних огірків», – уночі подумав тет. Птахи їх ніяк не потурбували, тож, можливо, вони справді тут і не перебували, виключаючи лише мою голову. Адже цим хлопцям платять гроші, щоб вони турбувалися через мене. Це була не дуже правдоподібна ідея, але його кабінет знаходиться на іншому боці будинку. Його вікна не видно з стоянкового майданчика автомобіля. Не видно і сарай, тому копи могли і не роздивитися птахів. Принаймні, коли ті почали збиратися, але як пояснити, що їх не помітили, коли вони всі злетіли? Чи не хочеш ти сказати, що їх не можна було почути? Ти сам побачив їх не менше сотні, те, а, можливо, і дві-три сотні. Тед вийшов назовні. Не встиг він тільки прочинити двері, як обидва охоронці вискочили з машини по одному з кожної з її сторін. Це були два великих хлопці, що рухалися з мовчазною швидкістю оцелотів. «Він знову зателефонував, містере Бомонд?» – запитав той, хто вийшов за керма. Його звали Стівенс. «Ні, нічого такого роду», – сказав Тед. «Я писав у моєму кабінеті, коли мені почувся шум безлічі птахів, що злітають у небо. Це мене трохи приголомшило. Ви нічого не чули?» Тед ще не знав імені копа-наперника, що виліз із пасажирського сидіння з патрульної машини. Це був молодий світловолосий хлопець із тим круглим обличчям – які завжди випромінюють добродушність та доброзичливість». «І чули, і бачили їх», — відповів він. Полісмен вказав на нічне небо, де місяць, що вже пройшов свою першу чверть, висів над будинком. «Вони летіли якраз на тлі місяця, горобці, ціла зграя. Вони взагалі не літають ночами». «Звідки, гадаєте, вони тут з'явилися?» — запитав Тед. «Ну, не знаю, що сказати» відповів круглолиций охоронець. Просто не знаю, адже я не веду спостережень за пернатими", він засміявся. Але інший охоронець не приєднався до його сміху. "Ви нервуєте сьогодні ввечері, містер Бомонт?", запитав він. Тед глянув на нього задумливо. "Так", відповів він. "Я нервую щоночі з недавнього часу. Чи можемо ми щось зробити для вас тепер, сер?" ні сказав Тед. "Думаю ні. Я просто поцікавився, що почув сам у кабінеті". «На добраніч, хлопці!» «Доброї ночі!» – відгукнувся круглолиций. Стівенс лише кивнув. Його очі блищали з виразом легкої підозри з-під країв козирка Кашкета. «Цей хлопець вважає, що я винен», – подумав Тед, повертаючись із цієї нічної прогулянки. «У чому? Він не знає і навіть, мабуть, не дуже цього і хоче. Але в нього обличчя людини, яка підозрює всіх у винності в будь-чому або коли-небудь». Хто знає, може він навіть і правий. Він зачинив двері і повернувся до вітальні, звідки знову визирнув назовні. Круглолиций охоронець заліз назад у машину, але Стівенс все ще стояв біля дверцят водія, і в якусь мить Теду здалося, що Стівенс дивиться йому прямо в очі. Цього, звісно, не було, тим паче, що кисейні фіранки опущені. Стівенс міг побачити тільки неясний темний контур у вікні, якщо він взагалі щось помітив. І все ж таки це враження залишилося. Тед допустив драпірування поверх фіранок і підійшов до бару. Він відкрив його і вийняв пляшку гльонівета, який завжди був його улюбленим в віскі. Він довго дивився на пляшку і знову прибрав її. Йому дуже хотілося випити, але це було б найгіршим часом для відновлення пияцтва. Тед пройшов на кухню і налив собі склянку молока, намагаючись не зачепити ліву руку. Рана горіла і саднила. «Він був приголомшений», – подумав Тед. «Це тривало недовго. Він одразу ж наїжачився і видав цей рубець. Але він був приголомшений. Гадаю, він спав. Можливо, йому снилося Міріам, але не думаю. Те, у що я потрапив усередині його свідомості, надто нагадує сон. Я гадаю, що це його пам'ять. Мабуть, це підсвідомий архів записів Джорджа Старка» де все записується та зберігається на своїй поличці. Я уявляю, що коли йому вдасться проникнути в мою підсвідомість, а, можливо, це вже траплялося, він знайде приблизно те саме. Він проковтнув молоко і глянув на двері докемори. Цікаво, чи зміг би я проникнути в його пробуджені від сну думки. Його свідомі думки. Тед подумав, що відповіддю буде «так». Але також подумав, що навряд чи наважиться на повторення всього пройденого жаху. Адже наступного разу зброєю може стати на олівець у руці. Наступного разу їм може виявитися ніж для розкриття конвертів, який цього разу розкриє шию Теда. Він цього не зробить. Я йому потрібний. Так, але він божевільний. І божевільні не завжди діють навіть у своїх інтересах. Чи можу я змусити зробити щось? «Як він змушує це робити мене?» Тед не знав, що тут відповісти. Принаймні, зараз. А один невдалий досвід може вбити його. Він перестав пити молоко, сполоснув склянку і прибрав її в сушарку для посуду. Потім він попрямував до комори. Там з правого боку знаходилися полиці для продуктів, а з лівого – для паперу та іншого канцелярського приладдя. З тильного боку комори були двері чорного виходу, звідки можна було потрапити на широку галявину, яку бомонти називали заднім двором. Тед відчинив обидві половинки дверей і побачив столик для пікніка. Тед вийшов на асфальтову доріжку, що йшла навколо цієї частини будинку, яка потім з'єдналася з ширшою головною алеєю перед будівлею. Доріжка блищала, як чорне скло під місячним світлом. Він зміг побачити на ній білі наліпки через неправильні інтервали. «Пташиний послід, не надто приємно вляпатися в нього», – подумав Тед. Тед повільно пройшов по доріжці, поки не опинився просто під вікнами свого кабінету. Потужна вантажівка Оренко з'явилася через обрій і повернула на дорогу 15 якраз біля будинку Теда. Світло від фар яскраво висвітлило не лише доріжку, а й галявину. При цьому яскравому спалаху Тед помітив тушки двох мертвих птахів – що лежали на доріжці лапками догори. Потім вантажівка зникла. При місячному світлі тіла мертвих птахів знову здавалися лише якимись тінями, не більше. «Вони були справжні», – подумав Тед. «Горобці були живі». Той сліпий безмежний жах почав повертатися до його свідомості, наповнюючи його чимось брудним. Він машинально спробував стиснути руки в кулаки, на що його ліва рука озвалася різким болем у рані. Те невелике полегшення від Перкодана вже минуло. Вони були тут. Вони були справжніми. Але як це можливо? Він не знав. Чи покликав я їх, чи сам створив із повітря? Він цього не знав. Але був тепер впевнений у тому, що ці сьогоднішні горобці були лише часткою всіх можливих у цьому світі горобців. Можливо, просто найдрібнішою їхньою часткою. Ніколи знову подумав він, будь ласка, ніколи. Але сам Тед підозрював, що його бажання тут не відіграють особливої ролі. Це був справжній жах. Він торкнувся однієї зі сторін якогось страшного паранормального таланту в собі самому, але не вмів керувати ним. Та й сама думка про керування такими речами здавалася жартом. І він думав, що ще до того, як усе тут закінчиться, вони знову повернуться. Тед здригнувся і пішов у будинок. Він прослизнув усередину, наче грабіжник, зачинив двері і розібрав тремтячими руками ліжко. Перед тим, як лягти, Тед прийняв ще перкодан, запивши пігулку водою з кухонного крана. Ліс спала, коли Тед ліг поруч із нею. Через деякий час він забувся на якісь три години неспокійним і якимось судомним сном із кошмарними видіннями, що кружляють навколо нього, але до яких він ніяк не міг дістатися.